Так ляскав пальцями його батько Степан Кирилович в останні місяці свого життя. Славного життя, яке мало безславний кінець. Андрій не винуватив батька ні тоді, ні тепер. Звістка про загибель Кирила десь аж на Угорському озері Балатоні зламала старого арсенальця. Почав шукати розраду на дні пляшки. Андрій не відкрив своїх думок Петрові. Лише наполягав, що пити не хоче. Макуха запропонував компроміс. Зайти в найближчу молодіжну кав'ярню, випити чорної кави. Андрій не вельми зрадів і цій пропозиції. Він уникав пити каву увечері, боячись безсонні. Але далі відмовлятися було незручно. Кав'ярня «Мрія» на розі двох метушливих вулиць колишньої шулявки зворушливо поєднувала в собі модерн вимеблюванні, сучасну радіолу та модель штучного супутника землі з вентиляційною технікою епохи феодалізму. Повітря стояло сизе, затхле, абсолютно непридатне для людських органів дихання. Кава теж була далекою від мрії. Та зрештою не це важливо. Їм хотілося посидіти вічнавіч, щиро погомоніти. В інституті вони не були задушевними друзями, але шість років спільного життя-буття все ж зблизили їх. «Гарненька дівча!» – кинув оком Петро Макуха на офіціантку, яка принесла їм каву з лимоном та тістечка. Мигдалеве тісто смачно хрумтіло на зубах. Вона сама як тістечко, правда? Петро ще в інституті зажив собі слави Ловеласа. Широкоплечий, коренастий відземок, він у шкільні роки Поступався з ростом перед товаришами і мучився від образи, коли вродливі співучениці віддавали перевагу високим та струнким юнакам. Тепер жадібно брав реванш за минуле. Ващенко не зважив на його репліку. Це зачепило макуху заживе. Він вчинив маленьку помсту. Звісно, вона не Афродіта. Афродіту голубе та ще й голеньку Мені довелося бачити тільки раз у житті на операційному столі. «До речі, де вона зараз?» «У відрядженні», – коротко відповів Андрій. Бестактну ущипливість друга він пропустив мимо ушей. Завжди заглиблений у свої думки, турботи, обов'язки, Ващенко взагалі ніколи не надавав значення дрібним уколам амбіції. «Не гнівайся, я щиро». «Дивовижної краси жінка». Поталанило ж тобі. А ось я тиняюся, мов неприкаяний. Як-то ти же дружений. Було та загуло. О, голубе, скільки я пережив, коли б ти знав. Та це вже, на щастя, плюс к вам перфект. Давно минулий час. Повернувся до Києва і починаю нове життя. Віта нова. У усіх відношеннях. Щоб міняти своє життя, треба змінитися самому. е ні це означало підкорення обставинам. А я хочу створювати обставини для себе і для інших. Це щось справді нове. Раніше я не чув от тебе такого. Життя навчило. О, голуби. ти ще не знаєш, що таке життя. Тобі щастя само в руки. Через хворобу матері тебе після інституту нікуди не послали, залишили в Києві. Неправда, протестував Андрій. Ще будучи студентом, я працював на швидкій допомозі фельдшером, та не залишився. Не вмер, Данило, то гикавка задавила. Важливо не це, важливо, що залишили. Потім ти одружився з найкращою, найпривабливішою дівчиною, яку коли-небудь бачили мої очі. Помиляєшся, мало не проговорився Ващенко. Ніна не була дівчиною. Та це, звісно, не має ніякого значення. Я люблю її. Вона справді найкраща в світі, це правда. Не сказав цього вголос, і тому, що про такі речі не говорять навіть найближчим друзям. І тому, що ініціативний Петро не давав змоги встромити хоч одне слово. Знаєш, Голубе, коли вона лежала на столі, я гадав, що осліпну, від сяйва краси, їй Богу, та ти не ревнуй, що мої враження від неї проти твоїх. Одно тобі пораджу. Не поринаю почуття, як у вир. Треба завжди залишатися вмілим плавцем. Треба завжди, за всіх обставин, створювати обставини, випустив такий Андрій стрілу з лука. Так, голубе, так, бо пропадеш ні за цапову душу. Мабуть, я вже пропав, подумав Ващенко. А головне, відразу привчи себе до думки, що Ніна наставлятиме тобі роги, і марно не переживай. «Бережи нервову систему. Жіноча врода вимагає жертв». «А може годі?» – не витримав такий Андрій і різко, наче на знак протесту, відсунув чашку з недопитою кавою. «Ми ж лікарі, можемо говорити відверто?» «Говорити, а не базікати». «Ну, гаразд-гаразд, боляче я розумію, але ж це неминуче». «Що? Роги!» – Ващенко зблід. «Який чорт підсунув йому сьогодні цього друга порадника?» Він, певне, вже був би дома, і, незважаючи на втому, катав би на шиї Наталку, обмісковував станою проблему купівлі нового пальта.